Entzuntestua. Natzera eginda efemeridean aurkitu dugun izena orson huelzena gaur gaurko egunez jaiotzen zinegile esatu batu arra. Mila bederatzen da amabostean jaiotako gizonezko buruz, nonbait familiaren medikuak zuen bain, benetako doi, doaiak zuzkala eta hori esantzuenean sei urte besterik etzituen mutikoak. Baina bete-betean asmatu zuela esan genezake ondoren ezagutu duten geienek,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 urtera banan ziran, baina familiako medikoa, Moritz Bernstein bereala, guartu zen mutikoarek duai bereziak zituela eta etzela ume normala. Horixe, airazizion amari eta hau arte airazpen guztietan trebatzen ale induzen. Amala ere, laizter iltzen eta handik aurrera Bernstein bere izan zen, orson guelzen aholkulari eta gidaria. Txikitatik, Shakespeare per zuen antzesle lanetan, desenteko ospea lortu zuen gaztetxotan eta emezortzi urte zituela Irlandara joan zen,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 Zerari zer hori egiaztatzeko. Amaitu da entzun gaia. Aukeratu dituzun zunerantzunak idatzi beheko laukietan.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 Enzun testua. Hegazkinetan joaterakoan gerta daitekein maletan galtzea, mm edo gertatzen da, askotan gertatzen, asko gertatzen na, da bai, anu, asko gertatzen dela baina ez nuen ohikoa jarri nai yeah. bueno, gerta daiteke edo askotan gertatzen da maletan galtzea edo berokiren bat edo bueno Baina nik beintzat orain ez dudana honakoa. batek hegazkin konpainia bat salatu duela, bat barruan zeraman ilkutza, ilkutza galtzeagatik. Hoye gerek galtzen aldira. Bai. Bai, egazkin janatza zijoan hor maleta artean, ilkutsa Eta ba, egazkin konpainak galduin duela Pensaizu, mileta bosteun lagun, hileta elizkuzunean zain Libanon azan... Mileta bosteun lagun? Bai Mila eta bosteun, Oso famatu izango zen, ez da? Bai, oso famatu harrian, bai. Yeah. Eta bertan, hiletar e, izkizunean zain, mila eta bosteun lagun, bai. Eta e, familiak idaren gorpua, babalentziatik libanorako bidean. Mm? Iberia tarteko beren ere, eh? Beste kompainia bat da. Es... Beste bat da. Baina, hilkutsa, ezela sekula iritzi. Familiak bertan behar hau txibarri izan zuen izkizuna, mila eta bosteun lagunak naiko azarre. Eta konpainiak dio gainera berea ez dela errua. Berean ez dela errua Ez, ez dela berea errua Erraka ja. hausak ertatik ezkiela errua ez la berea uh -huh. Eta augustia, orain kontatzen ari nahi zena duela urtebete bete jaso zen Eta orain, mm, pasadan astean, baiak dugu, Familiak ez duela oraindik dik egazkin berririk jaso jo. Ez da zenidearen irkutsaren berridik ez Ez dakiten nondaguen Ez dakiten nondaguen Ez dakiten nondaguen ez, ez dakiten Ez dakiten Ez dakiten nondaguen era manduta Ez, ez eta gaini ja, afamatua den ez apentsaizun ja. Amaitu da entzungaia aukeratu ditu zunerantzunak idatzi beheko laukietan. Amaitu da entzumenaren zatia. Orain irakurmenaren eta idazmenaren zatia egiteko instrukzioak irakurriko ditu arduradunak.